a ràdio Palafrugell us proposem l'hora del peix fregit el magazín de ràdio Palafragil que s'emet en directe els dilluns i divendres de 10 a 11 del matí. Bon dia i bon dilluns. Eh, són les 10 i 9 minutets. A l'hora del Peix Frigit, us portem un repàs de l'actualitat del municipi i de la comarca del Baix Empordà. Notícies de darrera hora i activitats més destacades explicades pels propis protagonistes. Dones jo, com que jo soc psicòleg. A més, hi pots trobar una combinació de seccions com salut, educació, cultura, medi ambient, igualtat de gènere. Hola, bon dia, bon dia. Van sortir unes fotos fantàstiques. La passada una, avui una altra. Els, dilluns, els dres a les 10 del matí i fins les 11 en directe l'hora del peix fregit amb Ruben Erraç Tornem a ser dilluns dilluns 2 de desembre i en, uh, entrarem en el darrer mes de l'any a l'hora del peix fregit amb la presència de Jordi Sistac vicepresident de la Fundació Pimar en motiu del Dia Internacional de les Persones Discapacitades que se celebra demà. Amb ell també conversarem d'una de les novetats que presenten des de la Fundació i és aquest nova equipament que s'està es fent ja doncs, a, a Platja d'Aro un equipament que està cofinant per tots els municipis de la comarca i amb ell doncs, també destacarem aquest, uh, aquest aspecte. D'altra banda, doncs, uh, això serà per tancar la primera part informativa del programa d'avui, però la segona part de l'Hora del Prefegit doncs, arribaran dues càpsules habituals dels dilluns. D'una banda, la secció de sèries d'en Narcís Mir i de l'altra, una nova píndola de l'Elsa Rueda, infermera del Cap de Palafrugell. Són les 10 i 9 minuts del matí, comencem! Comencem aquest programa de l'Hora del Peix Fegit d'avui dilluns, doncs, saludant en Rafel, bon dia. Molt bon dia família, què tal? Com estem? Bé. Anem no, bé el cap bé, de setmana? Bé, bé, molt bé, molt bé. Fantàstic. Bé. Com, Aquesta... com diuen els omenys, fantàstic. Sí? Mm -hmm. <laughs> doncs aquest cap de setmana que, que ha estat eh, a previ d'aquest inici, no? del mes de desembre, el mes de desembre doncs, que també arriba diverses setmanes més curtes de l'habitual, eh? A cavall, entre novembre i desembre ens ha arribat el cap de setmana i també, òbviament, ja divendres, aquest divendres és festiu, per tant faràs festa també, no?, del programa. Sí. Mm, fins i sí. uns que ve, Deixem després ja tenim un parell de setmanes de, de pausa. Per cert, que avui el Cyber Monday, a veure què compres, eh? No, res. Eh, no? No, no? sé, no, no crec. En principi no, no tenia res previst, eh? O, has, o vas, que està tot divendres? Tampoc. Ja, <laughs> res, a gastar, quan ja, ja vindran 10 dies per gastar, que n'hi ha molts eh, sí, recordeu que ens queden dues setmanes i ja som a Nadal, eh? o sigui que vigileu una mica. Déu-n'hi-do, déu com passa el temps Molt bé, comencem el programa del dia d'avui si et sembla i parlem de Palamós del camí de ronda, perquè un informe de la Generalitat ens alerta que afecta espècies d'aus protegides, no espècies d'aquelles que venien de l'Índia Índia, no. per menjar no. El que més preocupa, però, a les entitats ecologistes que són contràries al disseny que ha presentat l'Ajuntament, no al projecte el camí, és el colpe marí aplomallat que es troba en perill d'extinció. A més, des de l'associació Salvem la Pineda d'Angori destaquen que és just en aquest espai on hi ha un major nombre d'aus amenaçades. Per això reclamen que es faci cas de les al·legacions que han presentat i no descarten portar el projecte als tribunals. En total, s'han detectat 79 espècies d'aus que es veuen afectades pel projecte. Els activistes, adherits a Sos Costa Brava, van presentar un seguit d'al·legacions al projecte que van estar en període d'exposició pública fins al passat 26 d'octubre. La portaveu del grup Zeta Figa destaca el diari de Girona que és una obra innecessària i reconeix que el camí s'ha d'arreglar però critica l'actuació que s'hi vol fer. A més, remarca que es podrien estalviar molts diners si senzillament arreglessin els trams malmesos del camí actual amb la mínima intervenció en el paisatge. Des de l'entitat posen en dubte que els tres miradors que hi ha projectats just a la zona de la Pineda d'Angori, on també hi ha un litigi obert per la construcció, recordem, d'uns apartaments de luxe que ha denunciat la mateixa entitat, implicaran que es dedibuixi tot l'entorn. L'activista explica que l'única resposta a les al·legacions presentades per la plataforma, que criticaven els materials utilitzats, el tipus de plantejament en un espai protegit les espècies que queden afectades, entre d'altres, ha estat que aniran en compte amb les espècies protegides a l'hora de fer l'obra. Els ecologistes també critiquen que el projecte no hagi comptat amb la participació ciutadana segons la portaveu de la plataforma, l'ENS es va reunir amb l'Ajuntament de Palamós per demanar que abans de formalitzar el projecte es fes un procés de participació que finalment no es va fer. I divendres va ser festa a Palafrugell, no festa de festiu, sinó festa d'inauguració del que és la campanya nadalenca a casa nostra, perquè prop d'un miler de persones presencien l'encesa de llums de Nadal a Palafrugell, m'havien dit 500 tasses de caldo, no sé si van tenir prou per tothom o què. Doncs jo, jo crec que no, de fet que no, m'han comentat que van haver d'anar a comprar... Gallina blanca. No, no, ah? caldo no, o sigui, caldo sí que en van fer prou. Recipients no, ah, no en per... teníem prou. I pilota per tothom. No. Això sí, o per tothom com en vulgués. És, eh? en definitiva a dos quarts de, de vuit del vespre del passat divendres a plaça nova doncs, no hi havia una agulla si us hi vau passar eh, i és que un grup de representants del club boquet Palafrugell com us vam explicar doncs, van ser els encarregats de premar el botó que va encendre l'enllumenat ornamental de Nadal a Palafrugell, amb aquest acte es eh, va donar el tret de sortida a tot el programa d'activitats de Nadal a Palafrugell. A l'acte es van repartir més de 600 racions de sopa que van preparar els alumnes de l'escola d'hostaleria de l'Institut Vaig Empordà element clau de la cuina tradicional de Nadal que ha ajudat a combatre el fred. Un fred, però, que no va ser tan present com en mm -hmm. d'altres anys, tampoc hi va haver -hi pluja i per això d'aquí doncs, no podem explicar aquesta gran presència de persones que va omplir Plaça Nova aquest passat eh, divendres. Recordem que el programa d'aquest Nadal 2019 inclou més d'una cinquantena d'activitats destinades a tots els públics i de totes les edats. En destaquen la pista de gel, que arriba a la seva quinzena edició, el Passeig Vervivent de Llofriu, el concert de Nadal amb el Quartet Mel, la quina o la sortida del primer sol de l'any amb sardanes i xocolata desfeta per a tothom al Far de Sant Sebastià. I si divendres les enceníem a Palafrugell dissabte feien el mateix, crec recordar a Platja d'Aro, amb un túnel de 60 metres, nosaltres estarem una mica més, doncs, que a Platja d'Aro, no? Però un dia més, sí, a sí, més sí. de factura tot i que a Platja d'Aro, déu nhi eh, la il·luminació que hi ha, que per, aquesta per, gent s'ho eh? Per bombetes crec que doncs guanyen, més, eh, ens guanyen <laughs> Ambient Nadalengel, que es va viure a Platja d'Aro per fer l'encesa de llums del municipi, l'encarregat, en aquest cas de premer el botó, va ser l'alcalde, Maurici Jiménez que rodejat de Mainada donar l'ordre per encendre el túnel de llum de 60 metres. Els 24.000 metres quadrats d'il·luminació nadalenca de baix consum estarà activa en guany un global de 170 hores i mitja al mateix temps que també estarà en funcionament el film musical d'ambientació als carrers més comercials del municipi. Els més joves es mostraven entusiasmats amb les decoracions i també les activitats nadalenques. Abans i després de l'acte d'encesa de llums, les bandes d'animació xaranga d'âmar, los labradores i van davant es van passejar pels carrers del nucli comercial de la vila. Com l'any passat, la pista de gel ha estat la gran atracció de l'època, instal·lada un cop més a la plaça dels Estanys. De la mateixa manera, aquest curs s'ha repetit el gran sorteig de Nadal, on participa tothom que s'hagi fet una compra per un valor mínim de 20 euros en algun dels centenars d'establiments adherits a la campanya per guanyar ni més ni menys que un cotxe. De fet, a tot arreu s'està portant a terme l'encesa de mm. llums de Nadal, que ja podrien esperar una setmana més i que gastem menys, coi, que el planeta... Mira els de Madrid ara, que es reuneixen tots per, per eliminar aquestes coses. Sí, no? segur. Aviat encendrem els llums el 30 de juliol. I no perquè hagués nascut jo, no? Sí, si no, bueno, no, a Banyoles les encenen aquest dijous. Bueno, mira, els hi sortava més barato. Clar, no? Bueno, depèn de les bombetes que es facin servir eh, també, eh? Són les d'abans eh? <ríe> Palaprogell, Platge d'Aro i qui encén també és Sant Feliu de Guíxols, ens en informa en Rubén ara mateix uh -huh. L'encesa oficial de, de llums de Nadal es va viure per partida doble primer al nucli de Vilartagues uh -huh. concretament a la plaça Salvador Espriu i després davant del mar el recent estrenat passeig de Rius i Calvet que en aquest cas s'ha estrenat en celebracions nadalenques pel que fa al nombre d'assistents d'enguany doncs es va notar un creixement respecte a l'any anterior probablement també, com en el cas de Palafrugell per la bona meteorologia les llums nadalenques ja brillen així doncs, a Sant Feliu de Guíxols, amb els carrers ben il·luminats, els ganxons i ganxones ja estan a punt per començar a decorar les seves llars amb arbres i percebres, rebre la visita al tió i alimentar-lo perquè els cagui molts regals començar a fer la carta de reis i gaudir totes aquestes activitats que la ciutat ofereix al llarg d'aquesta festivitat de les que en destaca el Parc de Nadal tota la programació per aquestes dates doncs les podeu consultar també a la web de l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols el Nadal doncs ja ha començat també a deixar-se veure la publicació canxona i els carrers ja estan preparats per l'època doncs, més màgica i familiar de l'any Parlant del nostre municipi, Rubén, perquè si no tenien prou llums va haver-hi algú que ens va voler il·luminar sí. uh, el camí cap a, cap a Sant Sebastià. A més, aquesta cançó era referent als llums, no? El, però deia en crema, crema, en crema, en crema. Doncs, uh, <ríe> per les dues coses, sí? i de sobte la llum. Sí. <ríe> sí. Doncs ens surt aquest cap de setmana, a la cruïlla de la carretera de Tamariu amb el far de Sant Sebastià, un conductor ha sortit de la via i el cotxe ha acabat en flames. A més enllà dels danys materials, no cal lamentar víctimes ja que el conductor ha acabat ferit lleu. La prova d'alcoholèmia que se li ha practicat ha determinat que conduïa amb una taxa de més de 3 vegades superior a la permesa. Aquesta matinada s'han produït aquests fets de dilluns a diumenge pels vols de les 4 de la matinada en aquest accident de trànsit en què un conductor begut ha sortit de la via. L'accident ha tingut lloc quan el vehicle ha sortit de la via en la cruïlla de Tamariu per anar al far de Sant Sebastià i s'ha estampat contra el bural. El cotxe no només ha quedat destrut sosset de la seva part frontal, sinó que també s'encès i ha quedat envoltat de flames el conductor que anava begut i ha donat positiu en el control d'alcolèmia ha patit ferides lleus i, eh, per sort, està fora de, de parella. En el control realitzat ha donat una taxa de 0,90, índex molt superior al permès per posar-se davant del volant que, recordem, és de 0,25. La ràpida presència dels agents de policia local ha estat clau per evitar mals majors en aquest accident. Cal recordar que en els propers dies són dates on la policia local reforçarà més els controls d'alcolèmia, bàsicament per l'acumulació de sopars i dinars relacionats amb les festes de per aquest motiu cal extremar la precaució al volant i evitar agafar el cotxe si no s'està en plenes facultats d'altra banda aquest mateix cap de setmana al carrer Martí Jordi Figola de Palafrigill es va cremar una furgoneta que estava estacionada per motius que es desconeixen tot i que tot apunta que ha estat doncs, un element fortuit els agents de la policia local es van veure obligats a trencar els vidres de dos vehicles que es trobaven aparcats al costat d'aquesta furgoneta per tal que no patissin cap dany i no fossin atrapats per les flames en l'informatiu a partir de la una podrem escoltar la, la conversa que hem mantingut aquest matí amb el cap de la policia local David Puertas que ens ha comentat aquests dos successos que han tingut lloc aquest cap de setmana a Palafruigell Seguim a través de l'hora del pes a fregir amb en Rubén Aranz que ens explica totes aquestes coses perquè ara mateix també en tenim una altra i és que disminueix, segons ens expliquen, els casos d'infeccions del virus de la sida a Catalunya. Ahir, 1 de desembre, es va commemorar aquest Dia Internacional de la Sida i el nombre de casos diagnosticats a, a Catalunya ha caigut més d'un 25% en 5 anys. L'Agència de Salut Pública de Catalunya ha registrat durant el 2018 un total de 613 nous diagnòstics, cosa que representa un 4,9 menys en relació al 2017 i un 26,7 menys en relació als declarats al 2013. Aquesta reducció de nombre, del nombre de nous diagnòstics del VIH es deu en part a una disminució i retard en la declaració però també reflecteix l'efecte de la disminució de la transmissibilitat poblacional a causa de la incorporació dels tractaments universals l'any 2015 i de les polítiques preventives en marxa. Coincidint amb aquest 1 de desembre, amb el Dia Mundial de la Sida, aquest any, 134 entitats públiques i privades s'han sumat al manifest promogut pel Programa de Prevenció Pública, Control i Atenció al VIH, les ITSs i les hepatitis víriques de l'Agència de Salut Pública de Catalunya. Amb el títol Ni estigma ni discriminació, l'escrit aposta per fomentar i mantenir el respecte i la no discriminació de les persones que viuen amb el virus del Sida. La regidora de la de joventut i joventut i Polítiques d'Igualtat de l'Ajuntament de Palafrugell, la Mònica Tauster, ens ha volgut llegir el manifest d'enguany. Us deixem a continuació amb aquest manifest. En torn aquest dia 1 de desembre, Dia Mundial de la SIda, la regidora de Polítiques d'Igualtat ens el llegeix. I estic discriminació. Des de l'any 1987, l'1 de desembre se celebra el Dia Mundial de la SIda a tot el món. Per recordar a la societat que hem de continuar actius, sense defallir en la resposta enfront del VIH. Cal que tots treballem per millorar la qualitat de vida de tota la població, evitar noves infeccions, diagnosticar-les tan aviat com sigui possible per millorar el pronòstic de la persona afectada i evitar la transmissió. A Catalunya, el compromís polític i social ha permès, per una banda, el desplegament d'instruments com el Pla d'Acció en Front al VIH i altres, ITS 2016-2020, un pla ampli, sostenible i avaluable que engloba els objectius i actuacions en un marc de col·laboració intersectorial i com l'acord nacional per enfrontar l'epidèmia del VIH a Catalunya i lluitar contra l'estigma relacionat que insta la creació del pacte social contra la discriminació de les persones que viuen en VIH i, per altra, ha facilitat la planificació, l'impuls, la coordinació i l'avaluació de les actuacions mitjançant el programa de prevenció control i atenció al virus d'immunodeficiència humana, les infeccions de transmissió sexuals i les apatitis víriques. Cal continuar en aquest camí de l'esforç conjunt a les administracions, del teixit associatiu, de les societats científiques i la societat en general per la prevenció de la infecció en tots els elements i les eines disponibles en aquests moments. L'educació, la sensibilització, la inclusió, respecte a qualsevol mena de diversitat, l'emportació, el diagnòstic precoç, el tractament com a prevenció, la profilaxi prèvia i l'exposició i l'atenció a la cronicitat. La lluita contra l'estigma i la discriminació cap a les persones amb VIH és responsabilitat d'una societat compromesa amb els drets humans, ja que empitjoren la qualitat de vida i la salut, produeixen desigualtats en l'accés als serveis socials, jurídics i sanitaris, al mercat laboral i a l'habitatge, entre d'altres. El pacte social ha de constituir les bases de l'estratègia per a la resolució d'aquesta vulneració de drets. Aquesta jornada és una nova oportunitat per insistir en que els avenços científics i socials han millorat la qualitat i l'esperança de vida de les persones amb VIH. Però també per recordar que cada any es produeixen noves infeccions i que malauradament no es disposa d'un tractament curatiu. Com a societat tenim pendents importants reptes que hem de encara plegats i avui és el dia millorable per afegir-nos-hi. Fueron 4 los segundos que pasaron hasta que pude encontrarte entre los rostros... La Comunitat Internacional, eh, seguim parlant d'aquest Dia Internacional del VIH, ha assumit el compromís per posar fi a l'epidèmia com a amenaça per a la salut pública el 2030, objectiu que forma part de l'Agenda 2030 pel Desenvolupament Sostenible aprovada per l'Assemblea de les Nacions Unides. En aquest sentit, eh, des de l'àrea de joventut, doncs, tenen preparat una taula informativa al llarg de tota aquesta setmana per recordar doncs, la importància de, de la prevenció per tal de no eh, agafar malalties de transmissió sexual, ni tampoc el VIH. Trobareu aquesta taula informativa a l'entrada de, de Can Genís i també eh, doncs, trobareu l'exposició fotogràfica de, del concurs de fotografia Posa't al Condó, unes fotografies que ja podeu visitar també a l'espai de Can Genís entre las calles en los parques tiendas bares en sonrisas y de estrellas de cristal Seguim eh, després, mentre escoltàvem a Rosalena amb una de les cançons més maques compostes eh, sobre, sobre la sida precisament mm. sobre el VIH El documentalista i cineasta l'Antoni Martí Gic ha rebut el premi Cirera d'Arbós del Consorci de les Gavarres Amb aquest guardó el Consorci reconeix públicament la seva tasca de divulgació, documentació i conservació de la història i el patrimoni de les Gavarres en imatges i, la, i a la difusió dels seus valors mitjançant la producció audiovisual que han convertit l'entorn de les Gavarres en un gran plató natural. La implicació d'Antoni Martí amb les Gavarres s'ha fet evident des dels anys 70 quan va instal·lar-se a Fonteta i especialment des de l'any 1984 quan va fundar la productora Videoplay a la Bisbal d'Empordà. El seu treball representa un testimoni per a documentar la història de diversos territoris de Catalunya, entre ells el de les Gavarres, en especial entre els anys 94 i 97 en la filmació d'entrevistes durant la realització de l'inventari Gavarres Memòria i Futur. L'acte de lliurament dels Premis les Gavarres 2019 va tenir lloc aquest dissabte al migdia a l'església de Llambilles on ja ha participat el president del Consorci de les Gavarres i vicepresident primer de la Diputació de Girona Pau Preses i l'alcalde de Llambitlles Josep Maria Vidal. Enguany, el jurat dels Premis Les Gavarres va decidir declarar desert el 39è Premi Joan Xirgu dotat amb 5.000 euros on només s'hi havien presentat dues candidatures amb el Premi Joan Xirgu anualment el Consorci de les Gavarres pretén recompensar un projecte inèdit sobre qualsevol temàtica que contribueixi al coneixement i estudi dels valors del massís de les Gavarres durant l'acte s'ha presentat també l'estudi impactes del canvi climàtic als boscos de les Gavarres a càrrec de l'investigador Eduard Pla del Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals i els resultats del treball de recerca la Diomi a la comunitat d'amfibis del massís de les Gavarres realitzat per Iago Pérez Novo guanyador del 27è premi Joan Xirgu l'any 2017 Que nuestro no signo positivo el que invierte Moment de tancar aquesta primera part de l'Hora del Peix fregit i com us hem dit a l'inici d'aquest programa, doncs a continuació és el moment de posar la mirada al Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat que se celebrarà demà 3 de desembre i ho farem doncs, parlant amb el vicepresident de la Fundació Bímer d'aquí del Baix Empordà, en concret, ens posem en contacte amb en Jordi Sistac, que tenim al l'altre costat de la línia telefònica. Bon dia, Jordi. Bon dia. Doncs avui ens volem posar en contacte amb tu, Jordi, per comentar aquest Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat i també doncs, per fer una miqueta d'una de... pinzellada no? per la tasca que dueu a terme a la Fundació i també doncs, les novetats que en teniu diverses i que ens heu de, de comentar. Comencem pel principi, si et sembla, eh, Jordi, comencem per eh, quina és la tasca que, que desenvolupeu des de la la Fundació. Bé, la Fundació som uns pares amb fills i capacitats que intentem donar qualitat de vida als nostres fills i demanem a tothom la seva col·laboració. Aleshores, les nostres tasques són... Eh, Bé, bueno, des de l'inici hem participat en la creació de amb la, la creació de l'Escola dels Àngels i des del 99, que són fundacions... Uh, doncs, tenim ja residències, centres de dia uh, servei de suport a la pròpia IAR, etcètera, etcètera. Uh -huh. uh, En aquest uh, motiu doncs, avui nosaltres ens, poso, ens hem pogut posar en contacte amb la Fundació doncs, per comentar uh, aquesta uh, novetat, aquesta tasca uh, com tu deies, al final uh, sou un, un, dir una mica un referent no?, de la comarca perquè teniu diver diverses residències a diversos punts d'aquí de, del de Baix Empordà Sí, tenim a Sant Feliu, a Santa Cristina, a Sant Antoni, a Palamosc i a Palafrugell. Ja que estem a Ràdio i dic que és la població que dona més suport a la nostra entitat pel que fa a nombre de, de recursos. Mm -hmm. Ara de seguida comentarem una de les principals eh, novetats que, que presenteu eh, per aquest any. Ho vam conèixer que queda principis d'estiu doncs, que, que, que faríeu aquesta, aquesta nova seu, aquesta... Sí aquesta nova residència no? a Platja d'Aro i un fet a comentar i a destacar que seria el més rellevant doncs és que eh, hi ha la participació de diversos ajuntaments de la comarca per a que es construeixi aquesta nova seu a, a Platja d'Aro i també el nostre ajuntament el de Palafrugell també hi col·labora eh, amb, una, amb una aportació important, no Jordi? Efectivament Bé, la residència de Platja d'Adu és possible en primer lloc perquè Platja d'Adu cedeix una magnífica parcel·la en el parc dels estanys. La sessió municipal és condició prèvia perquè nosaltres tinguem eh, qualsevol equipament, i torno a insistir, per la fugir i la comarca del Baix Empordà que més coses ha cedit eh, a Vimar a favor dels discapacitats, però tornem... A, a la residència. Uh -huh. És possible perquè l'Ajuntament n'ha donat una parcel·la i després perquè eh, l'obra social, la caixa, participa eh, bona, amb un molt bon percentatge amb la inversió. El ser un bon percentatge no és la totalitat i això ens ha obligat eh, a bellugar-nos ...fins a aconseguir el total de la inversió. Vam anar a la Diputació, evidentment també vam anar al Departament... ...i tant la Diputació com el Departament hi han participat... ...però encara ens faltava una quantitat... ...que aportaran tots els municipis voluntàriament uh -huh. del, ba del Baix Empordà. Això significat visitar-los a tots que estiu dir tenim aquest terreny, aquesta inversió, ens en falta tant. És un bé per la comarca, la comarca ho necessita i que la comarca ho necessiti, no ho diem els pares, sinó ho, di ho diu també al departament i tots els ajuntaments encapçalats pel Consell Comarcal que és qui gestiona i la Diputació que també gestiona aquestes aportacions, doncs faran una, també aportaran una quantitat durant dos anys per completar el finançament és una iniciativa nova i que que, que, que diu molt bé de la comarca surt des de la l'estima a la comarca i l'estima aquestes persones que no tenen ningú que els defensin, vull dir, que ells no poden defensar-se si no som la família i els veïns, que és la comarca, que els defensin, ells sols no anirien enlloc. Uh -huh. eh, el fet ha destacat que, que tots els municipis del Baix Empordà col·laborin en aquest projecte, eh, no sé si va ser una tasca complicada per part vostra, eh, no sé si ho vau gestionar vosaltres o va ser més cosa del Consell Comarcal qui va llançar la iniciativa, però... Eh, a vegades, quan un projecte s'ha de construir, no? en aquest cas és un edifici, s'ha doncs, de construir en un municipi, eh, en concret, com en aquest cas és Platja d'Aro, que hi col·laborin doncs, a Platja d'Aro, eh, hi col·laborin doncs, a Palafrugell, hi col·labori a eh, Sant Feliu de Guíxols o hi col·labori Pals, per exemple. Clar, això és eh, un fet molt innovador. No sé si, si, si va costar. A veure, m'ha tocat a mi anar a vendre aquesta idea i haig de dir que la resposta ha estat... Un favorable, tots uh -huh. els ajuntaments ho entès, que un servei comarcal com aquests no podia anar eh, sobre les esquenes d'un sol municipi, que tothom hi havia de participar. Permeteu-me que digui, ja que estic a, a Ràdio Perfugell, que això els alcaldes de Perfugell ho han practicat tots, tots des de fa molts anys uh -huh. i l'actual està amb la mateixa línia ha costat administrativament per trobar una via que permetés vehicular uns diners municipals amb un edifici d'un altre, altre municipi. I d'això això n'ha encarregat la Diputació, però evidentment el Consell Comarcal és l'òrgan territorial que, que, que està aquí a la comarca també hi ha participat i la sintonia entre el eh, Consell Comarcal i Diputació ha estat diguem total. Uh -huh. eh, i gràcies a això, eh, doncs eh, s'ha pogut arribar. Penso que és una bona solució perquè eh, quan no hi ha diners, com no siguem més espabilats i més solidaris i més... Parti difícilment ens en sortirem i vol dir eh, diguem una capacitat d' un, bueno, una convició que la comarca es mereix aquest equipament eh, que les persones amb discapacitat es mereixen tenir una comarca que els aculli i qui com a familiar doncs aprofito per per dir que estem molt satisfets ens agradaria que ...quant nosaltres fossin grans, que no podem tenir els fills a casa... ...tenir-los ben a la vora i el dia que faltem eh, tenir-los en un edifici molt digne... ...i amb unes persones que les tracten eh, amb, amb efecte i eh, estem, ho estem aconseguint... Uh -huh. ...i bueno, expressar des de Ràdio pel la Forgell l'agraïment a, a tot el consistori... ...a tot, perquè unànimament tots en dic que sí que són la representació d'un poble solidari. Uh -huh. uh, Jordi, al voltant d'aquest nou equipament es coneixia, no? que, que, o coneixíem aquesta notícia als mitjans de comunicació el uh, mes de juny passat d'aquest uh, estiu i ara, doncs, uh, recentment, fa uns dies vau fer una presentació a Sant Feliu de Guíxols. No sé si també està previst o, o, o, o contempleu fer també presentacions a, a aquí a Palafrugell o d'altres punts de, de la comarca. Bé... Arrel de la iniciativa que va tenir Sant Feliu de Guixols, ens hem adreçat a tots els alcaldes per dir, escut al si vols que expliquem als teus veïns que són els que paguen, eh, per què fem això i com serà això, doncs nosaltres evidentment ens posem a la vostra disposició i penso que, diguem, per, per, per l'ajuntament és bo que, que això que se sàpiga exactament com ha anat perquè és un, un exemple de tras de transparència uh -huh. i una transparència en aquest cas solidària no, no sé els ajuntaments que, que voldran que ho fem però la nostra disposició és, és, és, és, és total uh -huh. i per anar acabant no sé si quan teniu previst que aquest nou equipament pugui entrar en funcionament Mira, ja, ja haurien d'haver començat però hi ha hagut un, un, un imprevist que està demorant unes setmanes uh -huh. el, el, el, el, el, la duració teòrica de l'obra són 17 mesos, en sembla ja en podem posar alguns més segurament perquè sempre ha problemes sí, començant sempre. ja, per ara que els hem tingut abans de, de començar eh, posem pues, pues, pues, pues, com, com dos anys uh -huh. com dos anys llargs per, per, per començar a veure el funcionar. Doncs n'estarem atents. Avui en volíem parlar de, de l'actualitat de, la, de la Fundació, també doncs, de, de la tasca que desenvolupen per eh, comemorar doncs, aquest Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat, que, que es comemora eh, demà 3 de, de desembre. Amb en Jordi avui ho volíem comentar, el vicepresident de la Fundació BIMAR, i nosaltres doncs, eh, seguirem en contacte amb ells, perquè també eh, recentment doncs, vam conèixer que signau un conveni amb el, amb el Museu del Suru, eh, també. Per, correcte, sí, un tant... conveni de col·laboració, que significa que els nostres usuaris podran entrar i fer pràctiques i, i, i publicitar alguns productes que treballem amb el suro, sí? És mm -hmm. amb la línia habitual de l'Ajuntament de Palafrugell. Mm -hmm. Doncs com veiem, eh, Palafrugell, que col·labora Colza Colza amb la Fundació Biomart i nosaltres doncs, també ens en volíem fer ressò i continuarem doncs, posant-nos en contactes amb, en contacte amb ells per doncs, en les properes setmanes, els propers mesos, anar comentant les novetats que, que presenten des de la Fundació. Avui n'hem parlat amb Jordi Sistac, al qual eh, agraïm doncs, que una vegada més hagi passat per la sintonia de Ràdio Palafrugell i Jordi, ens retrobem aviat. Moltes gràcies. A vosaltres ha estat un plaer parlar amb vosaltres. Gràcies. Després d'aquesta conversa amb el Jordi Sistac, vicepresident de la Fundació BIMER, doncs és moment d'ara sí tancar la primera part d'aquest programa d'avui, posant-nos en contacte amb l'Observatori de l'Estartit. Bon dia, Josep Pascual. Hola, bon dia. Gràcies per estar amb nosaltres un dia més i posar la mirada sobre aquesta previsió meteorològica que ens espera per aquest inici de setmana, aquests primers dies de, del mes de desembre. Uh, doncs, mira, doncs ara tenim una pausa, podríem dir, uh, el, o sigui, la situació ha girat cap a Tremontana, de moment no és pas molt fort aquest vent, i hi ha una novetat que fa uns dies no es veia, i és que uh, una massa d'aire fred embalsada està baixant cap al sud de la península i finalment entrarà a la Mediterrània i formarà una baixa, una baixa pressió i això el que comportarà serà una situació de llevant que ens afectarà doncs, durant els propers dies. De moment, avui tenim aquesta tramuntana que girarà a Provençal, a Provences, que és nord-norest, és un vent sec que ve de centre Europa, però que eh, avui, diguéssim, dominarà aquest sol, un dia doncs, força assolellat, amb, amb aquest vent doncs, no massa fort i eh, eh, demà eh, seguirà aquesta situació però al llarg del dia irà canviant, és a dir, el dematí encara farà sol a la tarda començaran a aparèixer nubolades eh, de moment núvols prims i seguirà aquest vent de Provences però serà demà al vespre quan eh, la, la situació canviarà o tendirà a canviar uh -huh. eh, el vent girarà llevant. per tant tindrem un vent més humit amb una temperatura més suau i fins i tot s'enfortirà durant la nit i podran caure doncs, ja els primers plugims amb la proximitat d'aquesta doncs, baixa pressió que he comentat abans. I serà el dimecres doncs el dia més fort perquè tindrem un dimecres molt tapat i tindrem eh, probablement, evidentment és una previsió això, pluges eh, que podrien ser continuades durant la tarda i la nit i fins i tot al matí del dijous per tant una situació de llevant vent eh, d'aquesta direcció i especialment el que passarà també sac l'empitjorament de la mar tindrem un temporal de llevant i hi haurà onades de 3 o 4 metres d'alçada del dimecres i ja a partir del dijous doncs la situació irà millorant lentament encara el dijous tindrem un cel força tapat el vent irà eh, perdent força i ja el divendres esperem que domini el sol i que tindrem si tinguem una situació, doncs, més més tranquil·la. Mm -hmm. Per tant, doncs, remarcar aquest canvi que arribarà dimarts de, de vespre, a nit eh, i sobretot de dimecres eh, i dijous, eh? Amb aquesta possible llevantada que, que, que podrà, doncs, portar, sobretot a més que res, doncs, també mala mar, eh, en sí, aquest sentit. Sí, i també pluges, segons les previsions eh, que tenim avui dia. Molt bé, doncs bueno, serà un moment, aviam si tornen a arribar la, la, les pluges, perquè semblava que el mes de novembre seria una miqueta més, eh, més plujós, no?, del sí. que havia estat l'octubre, que l'octubre, de fet, havia estat força sec, i, però no sé si ara, ara ho tens per mà, Josep... Eh, Sí, el, de fet a l'octubre, és clar tinc dades aquí l'ha certit, però mm -hmm. tampoc deuen diferir mal, massa les d'equip a la Progell, uh, l'octubre varen caure uns 150 litres per metre quadrat, per tant va ser un octubre plujós, mm -hmm. sobretot amb aquell temporal que hi va haver el dia 23, i el novembre, en canvi, doncs, va ser força més escass. Sí que vam tenir alguna pluja alguns dies, en total aquí vaig recollir 32 litres per metre quadrat, i les temperatures en resat varen ser força normals, és a dir començaments i últims de mes varen ser una mica per sobre les que li tocarria i cap al centre del novembre, doncs vàrem tenir temperatures una mica més baixes del que tocaria, però res que marxi de cal queda esperable, diguem. Doncs, eh, d'estar estat tens aquestes propers dies, a aquestes properes setmanes, aviam aquest desembre que ens porta, de moment don sembla que a mitjans d'aquesta setmana pots d'encaures algunes pluges amb aquesta llevantada que, que pot arribar aquí a la nostra zona. Ho comentarem nouament a finals de setmana amb en Josep Pascual, aviam si Sí, aquesta previsió doncs, finalment s'ha acabat complint i, i, i després doncs comentarem també què ens espera per aquest cap de setmana eh, de, de tres dies, i és que divendres doncs, és, és festiu, eh, nosaltres doncs us oferirem també la, la previsió meteorològica. Josep, moltes gràcies i fins la propera. Gràcies aultat. Devenirau. Weather cause I to keep me warm. Doncs ara sí, tanquem aquesta primera part de l'hora del peix fregit. Nosaltres us deixem en quatre consells publicitaris i a la tornada, doncs, en Narcís Vir ens espera amb una nova sèrie i després tancarem aquest magazín d'avui amb l'Elsa Rueda. Per tant, doncs, no marxeu gaire lluny, que tornem de seguida. Fins ara! Li diré que hi ha una parada de polos, que podrem jugar al golf. Uf, no cola. I què faig amb el Tijuana? Mai podré passar les vacances a Autopodium Volkswagen, el pas elevat de la carretera de Palafrugella-Palamós, Montràs. Menja molt per poc. Poc, poc, poc, poc, poc, poc, poc, poc, poc, poc, poc, poc, poc, poc,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 Seguim a Ràdio Palafrugell, tornem de la pausa publicitària en aquest matí d'avui dilluns i una, un dia més, doncs tornem a tenir els nostres estudis en Narcís Mir, bon dia Narcís. Hola, molt bon dia dilluns. Doncs una vegada més, gràcies per estar aquí amb nosaltres i aviam què, què ens portaràs avui, en què, en què posaràs la mirada. Mira, avui és un bon moment per aixecar la veu, no? portaré una sèrie que porta a partir la veu més alta, i tot just fa una setmana el dilluns passat no? estàvem doncs, en un acte com el del 25N uh -huh. el 25 de novembre i doncs, hi havia actes arreu en un dia internacional contra la violència masclista i he pensat eh, per què no ens oblidem d'això perquè a vegades ho parlem durant aquell dia concretament però després ens n'oblidem uh -huh. doncs eh, he buscat una, una sèrie que em pugui parlar o que tingui una temàtica un xic vinculat a això, i hi ha una minissèrie que es va estrenar a mitjans d'estiu que més d'una vegada he volgut parlar aquí, però com que cada setmana hem de parlar d'una, doncs se'ns van acumulant, uh -huh. i porta per títol això, la, la veu més alta, i està centrada en un escàndol que va succeir en 2016, una mica abans de que sortís tot l'afany Harvey Weinstein, que va provocar que agafés molta força al moviment Me Too, uh -huh. però que en un mitjà de comunicació com tan potent com Fox News doncs va provocar un greu escàndol que va acabar doncs, amb, amb, el, amb el director de, de la cadena tenint que dimitir i que doncs, va ser gràcies a la fortalesa d'una de les seves presentadores que va ser la primera en aixecar la veu i després doncs van sortir altres treballadores de la cadena doncs, que van denunciar aquest personatge que porta per nom Roger Eilés i que doncs, va morir fa poc i que ara doncs, aquesta història s'ha portat a la petita pantalla amb una minissèrie que està molt i molt bé molt ben estructurada, molt ben escrita molt ben interpretada i que a més a menys quan la veus doncs, és una mica un, un bany de realitat no? que t'ensenyin tot el que succeeix, no? el fet doncs, de, de tenir el poder dels mitjans de comunicació, el fet d'estar a dalt de la cúpula d'un canal tan potent com és Fox News, i a més a més, no només parla d'això, sinó que la trama principal, podríem dir, està vinculada a aquest escàndol, sinó que també ens ensenya per dins com funciona el mecanisme aquest que, que ha anat agafant força també de, dels mitjans de comunicació molt polaritzats cap a una determinada tendència política, no? uh -huh. que, sens dubte, els mitjans de comunicació doncs, tenen que ser equànims, tenen que eh, tenir eh, certa integritat i, i mirar-se tots els punts de vista, però que veiem, i també ho veiem aquí al nostre país, no? que cada cop estan més polaritzats i que doncs, les línies editorials també tenen a veure, a vegades molt agafades de la mà, doncs, de, de partits polítics o d'ideologies que doncs, això provoca certa preocupació i crec que és un dels grans temes de la societat moderna que, que ens hem de replantejar. Sí, aquest fet doncs, que els mitjans de comunicació tinguin una línia... Doncs... Que no, no, no tiri cap un, un constat de cop a un altre, no? Cada era, cop és ha passat a la història, això, pràcticament, eh? Uh, Roger Ailes. Eh, ens centrem en aquest personatge, en aquesta sèrie, la veu més alta. Més enllà, doncs, d'aquest escàndol que va propiciar que al final no? l'haguessin de... No sé si va dimitir ben bé o el van fer fora, no sé com va anar. Bàsicament, la pressió va ser tan alta que Rupert Murdoch, que és el, era el responsable, doncs, de... de... De, de tot plegat, de, uh -huh. de, de, no només de la cadena sinó d'altres mitjans de comunicació sí. i un d'aquests magnats eh, tan importants als Estats Units doncs era propietari del canal, eh, evidentment es va veure obligat a, a ajudar-lo, no?, a que, a que dimitís i finalment doncs va plegar el més curiós també és que no havia passat ni un mes de, de la seva renúncia, imagina't un escàndol així d'aquestes uh -huh. dimensions que ja havia fitxat doncs per per estar al costat de la campanya de Donald Trump. Per tant, veiem una mica la gran d'àrea d'aquest fet que ens nem preguntant des d'aquí, moltes vegades des d'aquí a Europa, doncs, com és que Donald Trump ha arribat a la presidència, doncs, un dels personatges que el va ajudar doncs va ser el protagonista d'aquesta sèrie. Un protagonista d'aquesta sèrie que, com tu deies, doncs, eh, després ja es podia quedar quiet, però bueno, no, va, va ajudar a, Roger, a, Roger, a Donald Trump a accedir a la Casa Blanca. Ja, ja havia tingut una, una llarga carrera vinculada també al món, al món de la política, eh? havia uh -huh. ha estat al costat ja de, de Richard Nixon i d'altres personatges que havien arribat a la presidència dels Estats Units i com a assessor polític doncs ja tenia cert, cert renom. Doncs aquesta sèrie, aquesta minissèrie, aquests capítols doncs, que en què s'explica la vida d'aquest personatge i tota la, la polèmica no?, que hi va haver-hi, doncs un fet curiós és, com tu deies, eh va morir doncs, el 2017 i aquesta doncs, va arribar al cap d'un poc més d'un any no?, de que, que morís um, Roger Ailes, i mm com, no sé si ja ja, ja, ja ja ho teníem pensat els productors d'aquesta sèrie eh, doncs, quan va ser adusir l'escàndol no, va haver-hi no, no. que va dir això ho hem de fer quan, no sé, quan mori o d'aquí un temps quan hagi passat una mica No, la sèrie està basada en una en, en un llibre que doncs ja quan, quan va morir eh, va sortir doncs un llibre que explicava tota, tota aquesta història i els responsables d'una pel·lícula que va guanyar Oscars eh, fa, fa uns anys com és Spotlight, mm -hmm. doncs van encarregar-se de, de guionitzar-ho i portar-ho a la petita pantalla i està bé que funcioni en aquest, en aquest esquema de, de, de minissèrie, podríem dir és, són set capítols que expliquen aquesta història i que funciona una mica a l'estil molt cinematogràfic eh? un, podríem dir que és una pel·lícula de 7 vuit hores que la podríem entendre així doncs, perquè ens puguin explicar tota la dimensió de, del personatge i una mica des dels seus inicis fins, fins a l'arribada allò al capdamunt de, dels mitjans de comunicació i després doncs, una caiguda molt fulgurant de, degut a aquest escàndol. No? Funciona molt bé que al llarg de totes aquestes hores t'ho puguin explicar i jo crec que és d'aquestes sèries que ara que estem tardor-hivern, sí. que molts de caps de setmana doncs, tenim mal temps i no sortim de casa, doncs és aquelles sèries que si te'ls poses enganxen i que eh, amb un cap de setmana te, te la pots polir ràpidament. Molt bé, doncs eh, ens estem centrant en, en aquesta sèrie, la, la veu més alta, i un de eh, dels atractius també és veure no?, qui interpreta aquest personatge de, de Roger Ailes, un, no sé, jo crec que si la gent no ho té poder costa eh, al principi d'identificar l'actor Sí, eh, bé, hi, ha, hi ha un canvi físic in, important però Rachel Crow es posa a la pell del protagonista i jo crec que és un dels grans actors de la seva generació i que ja estem acostumats també que faci certs eh, canvis físics i bé, jo crec que li va com a nella el dit i i reflecteix molt bé el que és el, el personatge, no només ell, sinó també la figura de la presentadora que, que, que l'acusa, que és Naomi Watts, mm -hmm. i que també doncs, podríem dir que tota aquesta secundària eh, ho fa molt bé, I jo crec que tots els personatges estan no només molt ben dibuixats i molt ben escrits, sinó que també molt ben interpretats, i això, la, la trama i la sèrie funcionen com un gran engranatge perfecte, com un rellotge suís. Doncs uh, una proposta que ens porta en Narcís, doncs, per això, eh? per cap, algun d'aquests caps de setmana que tinguem una miqueta més de temps, perquè doncs, la metodologia no ens acompanyi doncs, no i no puguem fer coses a l'aire lliure, doncs mira, tenim aquestes 7-8 uh, horetes per uh, gestionar-ho entre el dissabte i el diumenge, per veure-la, uh, precisament on la podem trobar la podem veure a Movistar Plus i és això, estar allà des de això que deia l'estiu, des de mm -hmm. el mes de juliol i és una excel·lent proposta per veure i també per reflexionar és eh, d'aquelles sèries que quan l'acabareu de veure i pensareu sovint i sobretot veient això que comentàvem les televisions i els canals de notícies com també poden intercedir en el, en el populisme aquest més ideològic que, que veiem darrerament als mitjans de comunicació Molt bé Narcís, doncs amb aquesta nova recomanació, la, la veu més alta, amb aquesta mirada posada en aquest personatge Roger Els, que doncs, va arribar a ser un dels homes més poderosos dels Estats Units, doncs hem arribat al final d'aquesta aquest, recomanació d'avui nosaltres uh, us recordem que trobareu el vídeo a les xarxes socials també a la nostra pàgina web per doncs, saber els punts claus pels quals en Narcís en recomana aquesta sèrie. Narcís, Molt bé. dilluns més, no? Això, la setmana que ve més. I un dia més tenim càpsula de salut amb l'Elsa Rueda, que tornem a tenir els nostres estudis de ràdio per la Frugell, un xic refredat de com podeu escoltar de fons. Bon dia, Elsa. Hola, bon dia. Com va aquesta tos? Bé, bé, bé. Sí? És un refredat comú. Si ho sé, m'hagués posat a l'altre costat de, de la peixera, no?, de, de, de l'estudi. Encara així, hi ets a temps. Així tindria el vidre entremig, però no, prefereixo estar així... Encara més, hi ets a temps. Més a prop, home, aquest contacte humà sempre va bé, encara que portis avui ja micro... microbis. microbis. Ja. Uh, què, porto... què parlarem? Parlem de microbis avui o no? No, avui no hi ha microbis <ríe> a la vista. D'acord. Avui els porto jo... Pos... Avui els tinc jo posats. Ja n'hi ha prou, no? Ja n'hi ha prou. Uh, parlarem de l'artrosi. Molt bé. Eh, et sona això, oia no, és que m'han dit que tinc artrosi Et sona de gent gran, això encara no, no m'ha arribat Però sí, són no, a més de, de, de... Comú, no? avis i gent més, bueno, amb, amb més edat, no? suposo Què és l'artrosi? Comencem per aquesta definició que sempre ens fas de cada, de cada concepte que ens parles Mira, l'artrosi és la pèrdua de cartíleg de les articulacions L'artíleg és com un coixinet que facilita el moviment d'aquestes articulacions i evita que ens facin mal Mhm mm a mesura que es va desgastant, apareix el dolor i podem perdre mobilitat. Eh? Aquesta seria la, la definició de l'artrosi. Per tant, aquesta pèrdua de, del cartíleg en, doncs, que, que, que, que, que fa que, doncs, que tinguem aquest, aquests dolors. No? Uh, quines són les causes? Perquè si dius, ostres, aquesta... Aquesta pèrdua cartil·la potser de fet servir massa, o com va això? M'he passat amb l'exercici, sempre parlem d'exercici físic. Sí, Poder, ja saps que sí. La moderació, eh, sempre, la també. La tinc preparada, la tinc preparada. Uh, uh, ja doncs... saps que el tema estrella, a sí. mi, és la dieta i l'exercici. Sí, uh, uh, i avui parlarem, no?, suposo d'això sí, també. Ja Comencem, sí. però, per aquestes causes. Un uh, sobreaccés de l'exercici pot provocar això, també? A veure, uh, <laughs> les causes d'aquesta artrosi poden ser Uh, que apareix i que empitjora amb l'edat uh -huh. això és una cosa el sobrepès el sobrepès agreuja l'artrosi del genoll i de la cadera i com tu deies algunes feines o esports fan que carreguem més algunes articulacions i amb el temps doncs arribem a patir l'artrosi d'aquesta articulació en concret i uh -huh. eh? Al la gent que jo està escoltant quan m'ha escoltat dis això diu viam viam si em treu una mica tot jo sí sí no no no jo sí sí sempre no ho mai, això. a desdoncs això poder en casos molt eh, concrets de gent doncs que eh exerceix en una zona, Mira, la... no? sí, amb l'artrosi saps quin exercici evitarem? Saps aquestes màquines de, bri... de vibració que han estat de moda en algun moment? Aquesta gimnàsica passiva. Ah, sí, no? doncs això u, u... aquests que es posen així sobre és, sí. no? que és com que tu vibra tot no? això, això doncs surt és molt els uh, teletiendres d'aquestes eh? doncs Sob això així. no va bé per l'artrosi <ríe> doncs, per res, perquè no perds ni un gram apa, a més a més veus de, l'Elsa, de, a més a més d'aconsellar-vos doncs per la salut també per la butxaca eh? que també va bé i sí. també s'ha d'aconsellar sí. d'acord, això no serveix què no. serveix? Bueno. O, o, o no sé si encara ja comencem per aquí o, o, o no, altra cosa? us puc explicar una mica on la podem notar més aquesta artrosi doncs pot afectar qualsevol articulació del cos però sobretot el coll la zona baixa de l'esquena els genolls, els malucs i les mans carai, el coll també, sí? Mm. Déu n'hi do, no, no m'ho no hauria esperat sí, sí uh -huh. i es diagnostica a través dels símptomes eh? i de l'exploració és a dir, el dolor, la pèrdua de mobilitat la deformitat d'aquesta articulació. Uh -huh. eh? De vegades cal fer radiografies per confirmar-ne el diagnòstic i la severitat. A vegades, no sempre. Uh -huh. eh, tractament. Doncs eh, no hi ha cap medicament per curar o retardar aquesta evolució de la malaltia. Eh? Disposem de medicaments que disminueixen el dolor, milloren la mobilitat d'aquesta articulació i en, els, en alguns casos poden fer desaparèixer les molèsties. O sigui, quines molèsties provoca això? Ja ens ho has explicat una miqueta, eh? O, és un dolor així... Dolor no, no pots moure bé l'articulació. Uh -huh. És com si estiguessis una miqueta, doncs, eh, poder... Per la gent, eh, que, poder no, que, no, o que no pateix artrosi. Eh, és com si quan eh, a fet exercici tens aquestes agulletes. Que ten, no té no, res no? No té res a veure amb això, no? no? arrecada Val d'acord doncs no, no, no vaig ben encaminat avui no no són com les agulletes és un dolor és un dolor constant uh, i que empitjorra doncs amb els moviments no? uh -huh, d'acord per tant si amb els moviments i i d'altra banda també hem d'intentar doncs fer algunes exercicis no?, per, per intentar doncs sí. que fer que no sé si es pot enfortir alguna zona per tal que no faci tants dolors com, com ho podem fer aquesta gent que, que tingui, a més, a més del fàrmac que ens has comentat que sí que hi ha medicaments que ajuden Doncs mira, a... l'exercici moderat com caminar per un terreny pla nadar, gimnàstica suau eh? això pot ser positiu doncs, per l'artrosi del genoll, del maluc de l'esquena mm -hmm. eh? eh, augmentar la durada gradualment eh? fins a... 40 minuts, una hora, depèn, de 3 a 5 dies a la setmana. Molt bé. Depèn de l'estat general d'aquesta persona. Uh -huh. eh? doncs... Fer exercicis amb les mans també és molt bo per l'artrosi. Uh, aquests consells que ens porta l'Elsa, que, doncs, uh, com veieu, uh, ens està aconsellant doncs, fer un exercici uh, moderat, uh, no, no carrega gaire doncs, aquestes zones que... que podeu tenir més afectades eh? Nadar és una molt bona, una molt bona opció, sí, oh, sí, opció perquè com dèiem, com hem comentat altres vegades no hi ha cap impacte que, que, que reverteixi sobre alguna articulació, per tant és, és, és bon en aquest sentit sí uh -huh. Quan... eh... digues, digues-ho no, no. bé endavant uh, la, el que ens marcarà és uh, deixar de fer aquests exercicis que ens provoquen molt de dolor uh -huh. eh? Uh, i quan, quan et fa molt de mal que estàs amb un brot, diguem i et fa molt de mal una articulació doncs uh, no forçar-la reposar uns dies eh? reposar uns dies i després com millori tornar a la normalitat mm. eh? no vol dir retirar-te ja dir, mira, ara ja faré vida de sofà al llit no. mm -hmm. vol dir parar una mica i després tornar a reiniciar D'acord, no cal ni d'una banda forçar-se massa en excés, no? forçar la maquinària, ni d'altre doncs, deixar-ho estar perquè oh, que ara estic molt malament. Bueno, quan tornis a estar una miqueta millor, doncs, tornem a començar, i com deies tu, de forma gradual, podem intentar, doncs, si un dia caminem 20 minuts, doncs, caminem 20 minuts, i després si nem bé, el proper dia doncs podem caminar una miqueta més. Molt bé, aquestes són algunes de les claus que ens porta l'Elsa doncs, per portar l'artrosi no? per, per sí, fer-la portar coses, eh? mm -hmm. però tenim més més aspectes a comentar Podem aplicar calor per millorar el dolor i la rigidesa però quan hi ha una articulació molt, molt inflamada és millor aplicar uns dies de fred mm -hmm. utilitzar calçat còmode sense talons alts i amb una bona amortiguació Portar un bastó a vegades es pot beneficiar aquesta persona per disminuir el dolor i donar seguretat en casos sobretot d'artrosi de genolli de maluc, eh? mm -hmm. per no carregar tant l'articulació. Sí. Uh, en els casos més greus d'artrosi de genoll de maluc, doncs, a vegades s'ha d'arribar a la intervenció quirúrgica. Eh? Uh, actualment no existeix cap medicament per prevenir aquesta artrosis. t'ho dic per si se t'ocorria aquesta pregunta clar, eh? ostres, és que estàs veient clar, hi ha gent que li molt a l'exercici o que fas pràctiques algun esport en concret i dius, ostres, com puc fer no? això jo per intentar eh, no... que no m'arribi o que m'arribi el més tard possible no? de moment no tenim cap eh, eina miriculosa eh, en aquest cas perquè de vegades se sent molt a parlar, no?, d'això d'esportistes que es posen en càmeres hiperbàriques, coses d'aquestes, no, no, no... No, Rubén, no. Per desgràcia, no. no. No, i poder no. tampoc, ens ho podem permetre, la gent que ens estigui escoltant, doncs tenir aquests aparells a casa o, o, o disporar-ne, eh? Per tant, intentar, doncs... Sempre és el fàcil, el sí. senzill, sí. que estigui a l'abast de tothom. I Uh, bueno, i per acabar hi ha ja evitar o reduir certs moviments articulats repetits d'algunes activitats laborals en la mesura del possible, sempre eh? uh, hi ha moviments repetitius no? treballadors de martells pneumàtics, perruquers paletes bueno, evitar la mesura del possible els moviments repetitius evidentment si ets paleta o si ets perruquer no canviaràs la professió eh? uh -huh. però bueno, tenir-ho en compte evitar l'accés de pes eh? aquí tornem una vegada un gran enemic, eh, evitar l'accés de pes per tal de no greujar aquesta artrosis eh, és essencial moure, estirar i enfortir diàriament les articulacions per mantenir-les molt flexibles i fortes i evitar la progressió d'aquesta artrosi eh? mm -hmm. I el de més doncs... Eh... Poca, poca cosa, cosa més, més, eh, poca Ruben? Cosa més eh? alguna fer? medicació per alleujar la, el dolor però està clar que primer estem nosaltres a primera línia el, el mateix usuari, eh? el mateix pacient mm -hmm. la mateixa persona que ha de procurar una disciplina en quant per mantenir el seu pes i per mantenir una activitat física i poqueta cosa més doncs eh, Ja ho veieu eh, ja, eh, hi ha molta cosa fent en aquest sentit però per exemple si esteu escoltant i tenim una miqueta de sobrepès, intentars doncs, reduir una miqueta aquest pes, ons també ajud ajudarà no?, que les vostres cames en aquest cas doncs no tinguin tant de, no hagin de suportar tant de pes i per tant on doncs, sigui més, més, més senzill. Tot, Les cames al cor tot. Mm -hmm. Doncs Elsa, avui hem parlat de les articulacions que, doncs, que afecten, no? que, que tenen aquesta afectació quan es, es pateix artrosi i doncs, que hem donat uns quants consells, unes quantes recomanacions per a aquella gent doncs, que la, la pateixi o que doncs, comenci a patir alguns dels símptomes per, per tal doncs, que com dèiem, eh, podem enfortir doncs, les articulacions de forma regular estirant, fent doncs, un exercici moderat eh, i, doncs, que, i constant. Elsa Rueda moltes gràcies i fins la propera ah, Gràcies a tu Rubell I aquesta càpsula amb l'Elsa Rueda hem arribat al final d'aquest programa d'avui de l'Hora del Peix Fregit, edició número 96. Ens estem apropant ja al centenar de programes d'aquest magazín matinal que us acompanya cada dilluns i cada divendres. I nosaltres us recordem que tant aquesta càpsula de l'Elsa com també la secció de sèries d'en Narcís Mir, amb aquesta recomanació d'avui, doncs eh, les podreu recuperar a través de la nostra pàgina web a radiopelafrugell.cat i també a través de les nostres xarxes socials. Els, eh, de l'hora del peix fregit ens eh, retrobem d'aquí una setmana, divendres és eh, festiu i, per tant, no tindrem programa, però eh, dilluns que ve sí que tindrem eh, doncs, dues seccions més i novament doncs, ens retrobarem per explicar-vos allò que hagi succeït a Palafrugell i a la comarca al llarg d'aquest proper cap de setmana que serà un xic més llarg de l'habitual. Nosaltres, com dèiem, us desitgem que passeu una molt bona setmana i també un bon pont i ens retrobem dilluns novament. Moltes gràcies i fins la propera.